Божественият филтър Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 16 май 1934 г. в София Добрата молитва Размишление Ще прочита от второ послание към коринтияните част от втора глава от 5 до 12 стих. Сега всички вие сте свикнали на онзи живот на малките деца. Той е красив живот. Когато майката потопи своето малко дете в някое корито или го тури в някоя модерна люлка с всичките грижи, повива го два, три, четири, пет, шест пъти на ден, държи го близо до гърдите си, милва го, целува го, къпе го. Някой път то плаче. Майката много снисходително го гледа. Това е философия, която вие познавате. Но вие считате този живот за детски. Казвате – малка работа. Но и животът на възрастните минава през същата фаза. Да кажем, че всичко ви върви напред. Вие сте малко дете в люката. Майка ви ви завива, къпи ви, облича ви, храни ви и прочи. Но един ден майка ви измени своето поведение спрямо вас и вие забъркате своята философия. Вие мислите, че майка ви има само едно слабо отношение към вас. Мислите, че тя е станала майка единствено само за вас. Сега какво трябва да разбирате под думата «майка»? На земята ние изчитаме майка тази, която ражда и която отглежда едно дете. Ако майката ражда и отглежда детето, тогава каква е службата на бащата? Ако майката ражда и отглежда, какво прави бащата? Така както бащата и майката са разделени, вие не можете да имате Една правилна идея. Какво отношение имат тези две криви линии на чертежа? На коя ще дадете преимущество? Коя линия от тези е по-важна? Това е само за изяснение. Ето какво трябва да се разбира под думата разяснение. Аз мога да държа в ръката си парче хляб. Мога да го разгледам от научно гледище, от какво е съставен хляб. Мога да разглеждам хляба и с ръката си да го пипам. Но има и друго разглеждане. Този хляб го внасям в себе си и ще позная каква е силата. Ако този хляб ме подкрепя, то е добър хляб. Здравословен. Ако не ме подкрепя, казвам, че този хляб не е хубав. Сега да направим един паралел. В какво седи едно учение? Ако едно учение може да подкрепи твоя ум, то е добро. Ако не го подкрепи, то не е здравословно. Ако от тези две линии А представлява бащата, а Б майката, те са разделени, но пак са свързани. Представете си, че имате един извор и водата е слязла от положението но тя е невидима. Водата слиза по тази тръба, но е невидима и после излиза от едната страна. От къде е дошла тя? От дето слиза вие не виждате, но където излиза вие виждате. От майката живота се ражда, но живота не влиза там. Живота е влязал през бащата и е излязал през майката. Това същество, от което излиза живота, се нарича Бог. А пък това същество, през което животът влиза, се нарича баща. Баща за вас е този, през който сте влезли. И майка за вас е тази, през която сте излезли. Може да си го определите и друго яче. Ще пренесете сега вашия баща и вашата майка по-дълбоко в себе си. Кое е онова, което може да даде разположение? Например, вие сега мислите за Бога и казвате. Какво нещо е Господ? Това, което ви дава живот, е Бог. Оттам иде животът, който не го виждате. Да кажем, че вие седите сега, обградени сте с въздух. Но ако нямате известно отношение към този въздух, ще можете ли да се ползвате? Този въздух трябва да влезе във вашите дробове. И след като влезе той в дробовете ви, трябва да имате едно отношение към Него. Какво трябва да се разбира под думите любов към въздуха? Ако земята не възприеми едно зърно, ако не го обгърне като една майка, това зърно не може да расте. С въздуха, който в дадения случай влиза в дробовете Ви, Вие не можете да направите това, което прави земята с зърното. Зърното ще остави нещо на земята и може да вземе нещо от нея. В дадения случай земята е майка, а пък слънцето отгоре, което грее за житното зърно, е баща. Бащата е слънцето, а пък отдолу майката е земята. И за хората пак е същото. Сега онзи, който разбира философията, той няма да щита земята за мъртва. Тази мъртва земя е дрехата на вашата майка, нейната делнична дреха. Вие сте на нейния гръб и тя ви носи, както майките носят някой път децата си на своя гръб. Вие ходите по земята и казвате, Коя е майка ми? Вие намирате някой човек, като вас и казвате – Тази е майка ми. Тя ме роди. Но утре вашата майка умира, изгубва се пред вас и вие не знаете къде е отишла вашата майка. Вашата майка е влязла във вас. Законът е такъв, понеже вие, преди да се родите, преди да дойдете в света, по-напред бяхте в майка си. И за да се родите, излязахте вече от майка си. И сега по същия закон майката, за да се подмлади, влиза в вас. Бащите умират, за да влязат в синовете си. И майките умират, за да влязат в дъщерите си. После майката ще излезе из дъщеря си и ще си каже, че дъщерята е родила едно дете. И така във вас се ражда майка ви. А пък вие кои сте? Това са старите майки и бащи, които са се родили като деца. Кое заставя да влизате? Староста. Тя застава майката да влезе в дъщерята. А пък младостта заставя майката да излезе от дъщеря си. Старостта заставя бащата да влезе в сина си, а пък младостта го заставя да излезе от него. Искам да ви обясня един закон. Защо човек трябва да влезе в Бога? Защото след като си отеготен, отиваш при Бога, за да се обновиш. Отеготяването аз наричам греховете. Ти си устарял и си обесмислил живота си. Какво трябва да прави такъв човек? Защо хората, като устареят, стават религиозни? По много естествен път. Ти трябва да влезеш в Бога. Ти си устарял и няма какво да правиш. Ще влезеш в Бога. Защо? За да се подмладиш нищо повече. Защото ако не влезеш в Бога, страданията ти ще остана. Като влезеш в Бога, ти се освобождаваш. До последната митница твоите кредитори ще те държат. И като влезеш в Бога, никой от тях не отива по-нататък. Това е последната митница. И твоите кредитори казват, оставете го вече, той отиде на другата граница. Когато ние говорим за любовта, какво подразбираме? Вие казвате, че обичате някого. В света има любов на сенките. Да любиш една сянка е приятно, но това е една временна реалност. От сенките на любовта проистичат всичките разочарования в света. Сенките са подребни и лятно време. В горещо време много е приятно там. Отлична е сянката. Но сянката на кое, кое и да е дърво зимно време, при минус 35 градуса студ, какво ще те ползва? Тогава, освен че не обичаме сенките, но търсим друго нещо. Истинската любов е път за влизане и излизане от Бог. Под любов аз всякога разбирам следното. Тя е живот. Това е подмладяване или придобиване на онова съзнание, в което човек почва да живее. Няма по-хубаво нещо от това да съзнаваш, че живееш. Да съзнаваш, че си сиромах, че си невежа, че си учен, че си грешен и прочие. това не е живот. Че си учен, това е облекло. Че си здрав, това е друго облекло. Че си някой много добър човек, това е трето облекло. Всичките ви качества, които можеш да туриш, това са все премени, с които можеш да се облечеш. Животът е това, към което ти се стремиш и което осмисля твоето съществуване. Съществуването на човека. Само животът го осмисля. Всякога живот се осмисля само по един начин, когато ти живееш в любовта. Понякой път говорите за любов към едно и любов към мнозина. Това е едно много голямо противоречие. Човешкото съзнание е толкова ограничено, че в даден случай. Ти не можеш да обичаш двама души едновременно. Сега, какво разбирате вие от ваше гледище под думата любов? Да кажем, че вие сте един пътник. Някой път ви приемат добре на гостят ви, дадат ви послон за един, два, три дена. Вие считате това за добра обхода. Тези хора имат хубави чувства, известно разположение към вас. Но любовта има и други изявления. Човек сам по себе си прилича на едно платно. Онзи, който ви обича с един магически хвенер, хвърли известна картина на вашето платно. Вие сте на театър, на кино и този, който ви обича с венера си хвърля картина на платното ви. Вие вземате в живо участие, вие ходите, движите се, на платното всичко е живо. Вие се радвате на картината. Но случи се, че този в енергия намери един ден друго платно и обърне фенера си към другото платно. И почне това кино да го занимава. И он се на платното почва да се радва. И ако няма на пътя платно, нещо да се хвърля, ти ставаш тъжен и ни казваш: Няма го в енергията. Съзнанието това е платното. Когато някой ви обича, то и върху вашето съзнание хвърля всички уния, мисли и форми, които има за вас, и вие виждате грандиозни картини. Но трябва да знаете, че този човек може да хвърли и на друго платно картини. Какво чудно има в това? Един чия само на един театър ли трябва да играе? Само на едно платно ли? Той през целия си живот трябва да хвърля своите картини. Какво престъпление има и на друго някое платно да хвърли картини? Сега де е престъплението. Кажете ми. Вие казвате. Еди кой си не ме обича. Трябва разбиране. Онзи, който ви обича, дали вие го познавате или не? Може да го познавате или не. Той всякога има едни и същи качества. Щом се приближавате към онзи, който ви обича, винаги ще почувствате един импулс, мисъл, осмислене на живот Всичко се осмисля, като че ли цялата вселена се отваря за вас. А пък, щом почнете да се отдалечавате от него, свива ви се сърцето. Животът ви се обезсмисля. И когато се намирате на най-телечната граница, казвате не си струва да се живее. Как се казва тази най-далечна точка? Афелии. А как се казва най-близката точка? Перихелии. Най-близката точка това е най-пламенната любов. Там като дойде човек, тогава е запалено от четири места. Горят краката му, ръцете му, главата му, навсякъде гори. Светлината и всичко минава през теб. Всичко е осветено. А пък най-далечната точка е тъмна. Загаснало е като месечината. Едва межделее нещо. Та казвам сега. По този закон вие някой път се приближавате до Божественото съзнание, а пък някой път се отдалечавате от него. Тогава по обратния път ние казваме така. Ние мислим, че слънцето се отдалечава от земята. Нам ни се струва, че слънцето се върти около земята. Така, както го виждате отгоре, слънцето го виждате като че ли минава под земята отдолу. Така се струва на вас. А пък слънцето ни най-малко не минава под земята. Вам ви се струва, че слънцето се движи, а пък всъщност се движи Земята. Когато вие се приближите по някой път при Бога, вие мислите, че Бог се приближава. А когато вие се отдалечите, мислите, че Бог се отдалечава. Бог си има свои движения в себе си, в своето съзнание. Той си има свои движение. Но неговото движение е правилно, а пък при нашето движение ние вървим по една много неправилна линия. Не сме установени още в живота. Или, както казвате вие, неустановена е още нашата любов. Това показва, че човек се движи по един път неустановен. И някой път вие казвате. Аз искам този човек да го обичам повече. Може ли един човек да се обича повече или по-малко? Обичаш един предмет повече, повече ще се занимаваш с него. Златните пари ние можем да ги турим в горния джоб, а пък медните пари в долния джоб. Някой път златните пари туряме в особени кожени джуздани, с особено внимание, а пъкменните туриме така, просто в джоба си и казваме, и да се изгубят няма нищо. А към златните пари, към тях сме много внимателни. Гледаме дали златната монета може да седи в джоба ни или е излясла. Отношенията, които имате към една медна монета и към една слатна монета, се различават според цената, която те имат. Но те са обикновени неща. В света, ако ти нямаш кого да обичаш, ти не можеш да живееш. В света не можеш да живееш без любовта. Ти непременно трябва да обичаш някого, искаш не искаш. Дали искаш, то е друг въпрос. Ти ще обичаш поне едного, а пък божественият далечни идеал е да обичаш всичко. А пък гдето не можеш да обичаш всичко, това показва, че си в началото. И ако едного не обичаш, ти си вече в областта на смъртта. Да обичаш едного, това значи, че едвам си се родил и си започнал с любовта към едного. А пък идеалът е да обичаш всички. Сега другото противоречие, което се ражда е следното. Вие вземате човешкото тяло, както са сега хората да и казвате. Как може човек да обича всички хора? Според това разбиране всички хора не могат да се обичат. Да обичаш къщата на всички хора е невъзможно. Невъзможно е по практически причини. Например, да кажем, че обичаш къщите 30 големи къщи, направени от камъни и всяка къща да има по 30 стай. Щом ги обичаш, всякой ден трябва да отиваш и да изметеш тези 30 стаи. Питам. Ще имаш ли достатъчно време да изметеш тези 30 стаи? Иска се работа. Щом са в една къща 30 стаи, то в 30 къщи 900 стаи. Колко минути ви взема за измитането на стаята? 4-5 минути. Кой от вас е гледал часовника си? Нито един от вас не е извадил часовниката си, за да знае за колко минути измита една стая. Не е грях това. За следващия път кажете за измитането на една стая колко минути и секунди ще ви вземе. Ще извадите часовника си и ще гледате. За нас хората са самопроводници проводници. Условие. За нас хората въжат до толкова, доколкото могат да станат проводници, условия за, за да придобием божествената любов. Защото хората са нужни. Ние нямаме още пряко общение с Бог. И то по единствената причина, защото Бог е едно същество чисто. И нашите мисли и чувства не са така чисти. Вследствие на това между Бога и нас трябва да има ред съзнания и същества. Тези същества представляват пластове и нашите мисли и чувства, като минават през тях, се филтрират, като отидат при Бога да са чисти. Та Един човек може да е филтър за вас и вие може да сте филтър за него по отношение на Бога. Това е закон. По някой път вие се намирате в затъмнение, не можете да филтрирате водата. Тогава трябва да извадите филтъра, трябва да го почистите малко, трябва да го измиете. За да ви обича някой човек, той трябва добре да филтрира вашите мисли и чувства, които възприема и които предава. Да кажем, че имате един филтър, през който прекарвате водата. И по път тази вода не се филтрира както трябва. Тогава у нези, които се занимават с филтрите, трябва да ги пречистят. Всякога водата не е чиста. И някой път ви чувствате, че любовта на някого към вас не е толкова благородна. Това се дължи на следното като е минала водата през филтър, останало е малко кал и във вас се образувало едно недоволство. Вие имате едно съвсем първично разбиране за живота. Вие казвате Този не ме обича. Господ ме е забравил. Това са обикновени работи. Казваш Господ ме е забравил. Какво ще застави Господ да ни забрави? Той може да ме е забравил, както майката забравя децата си. Оставил ми Бог всичко на мое разположение, дал ми отлично сърце, ум, воля и заминал по работа и не мисли за мен. И няма какво да мисли за мен. Той казва, аз имам голяма работа, ще я свърша. Когато аз мисля за Бога. И Той мисли за мен. Когато аз не мисля за Бога, и Той не мисли за мен. Щом искам Бог да мисли за мене, аз почвам да мисля за Него. Помисли за Него. Щом мисля за Него и Той мисли за мен, няма две мнения по това. Вие сте скръбен. Защо? Защото Бог не мисли за вас. Какво трябва да правите? Помисли си за Бога и веднага скръпта ти ще изчезне. Гладен сте. Нямате хляб. Помисли за хлябо и той ще дойде. Така е живота в реалния свят. Този свят, в който живеете вие, той не е реален. Той е свят на заблуждения, на сенки. В реалния свят, като помислиш за нещо, той вече е при тебе. Ти си гладен. Помисли за хляба и хляба е при тебе. В реалния свят, ти някой път виждаш, че дрехите ти са увехтели. Помисли си за хубави дрехи и те дойдат. Остава да ги облечеш. И после там хората не се събличат. Човек там мисли, че е облечен с дрехи и намира, че наистина е облечен. Той само като си помисли, че е облечен, вижда, че е облечен. Как се е облякал и той не знае. Каквото помислиш, става. Там като помислиш, че си обути и веднага си обут. Как е станало това, не знаеш. Искате да знаете какъв е онзи свят, нали? Не мислете за онзи свят, ами изучавайте този свят. Този свят трябва да се изучава сега. Животът има две страни. Има една външна страна на живота, това, което наричаме материален живот. Има и друга страна – духовна. Но материалният живот, в който вземаме участие, е този да се събличаме и обличаме. В духовния живот ние не вземаме участие. Друг взема участие и нещата стават по-лесно. Вътрешния живот се поддържа с много по-малко усилия, а пък външният живот се поддържа с много големи усилия, където ние трябва да вземаме участие. Много трябва да работиш, за да придобиеш храната си. В духовния живот... Всичко става лесно. Като влезеш в него, пари не ти трябват. Ти като помислиш за хората, те ще дойдат при теб. Каквото помислиш, всичко става. Искаш да станеш цар на един милион хора, тези хора ще дойдат реално. Искаш да бъдеш цар на сто милиона хора, те ще дойдат. И после казваш Дотегна ми. Искаш да останеш сам и оставаш сам. Тук на земята не е така. Това, което казваме е хиляда и една нож. Искаш да имаш 10 милиарда книги? Ще ги имаш. Искаш да имаш 10 земи като нашата? Ще ги имаш. И после казваш «Дотегна ми». Искаш да си сам и оставаш сам. Ти казваш, отгледище на земния живот, как може да е така? Действително, то е малко странно, но не е за деца. Сегашния живот ви трябват пари. Нямате ги. Ще ги придобиете. Къща нямате. Ще придобиете къща. Книги ви трябват. Ще ги имате. Това е външния живот. Вие казвате. А аз искам да бъда духовен, искам само колкото да преживявам. Не казвайте колкото да преживявам. Да преживееш значи да живееш като добитък. Не. Като имаш богатство, да имаш много богатство, да си доволен... А не само да се залъгваш с едно парче хляб, но като се наядеш, да ти е приятно. И всички вие се препятствате в живота по единствената причина, че онова, което желаете, вие го разрушавате. И без да знаете, всички вие сами си създавате своето нещастие. Ти обичаш някой човек и си казваш тъй. Май, много го обикнах. Така ти се разрушаваш. И веднага ще настане реакция в тебе и ще кажеш Не трябва да го обичам толкова. Не се говори така. Никога на никого не казвай, че не го обичаш. Това е едно противоречие. Какво трябва да кажеш тогава? За да обикна един човек повече, аз трябва да обикна и други го, още един. За да обичам и двамата повече, аз трябва да обикна трети. А за да обикна трети повече, трябва да обикна четвърти. Вие не разбирате закона. Ти казваш, ти трябва да ме обичаш. За да го обикна, аз трябва да обикна втори. Цял скандал се вдига тогава. Невъзможно е да се усили любовта ти към едного, ако не обикнеш втори. Явява се едно противоречие във вашето съзнание. Ти ще кажеш, как може да бъде това? Вие туряте един въглен на огнището. Искате да усилите огъня. С един въглен може ли да усилите огъня? Ще турите втори въглен и тогава, чак тогава, огънят ще се усили. Искате да усилите огъня на двата въглена, ще турите трети въглен. И после искате да усилите огъня на трите въглена, ще турите четвърти въглен. За да стоплиш едно ядене, не трябва само един въглен. 2, 3, 4, 10 трябва да събереш. На 10 въглена трябва да събереш любовта, за да сготвиш едно ядене. Ти питаш Защо е любовта в света? Вие си готвите яденето на нея нищо повече. Всичко в любовта седи в това, да си сготвиш яденето. Някой след като си сготви яденето казва Не ви обичам. Добре, но утре пак ще го вземеш. Някой казва Обичам го. Казвам Гледай хубаво да си сготвиш яденето, че да не прегори, защото после ще кажеш Яденето не е сготвено добре. Някой казва, че не ме обича. Щом казва, че не ме обича, той не е гладен, но като огладнее, той пак ще ме потърси. Вие сега не разбирате мисълта ми. Как да свържем тези понятия – любов, манча, огън. Една мисъл, която не е правилна, хвърля сянка. Искам да ви дам мисъл, която да ви даде потик да мислите. Че не можете да ме разберете – това нищо не значи. Че не можете да видите какво има от татък Витуша – това нищо не значи. Като идете на витуша, ще го видите. Че някои неща не ги разбирате, това не е грях. Вие се радвайте на това. Като има някои неща, които не разбирате, има други неща, които разбирате. Радвайте се на нова, което разбирате. А това, което не можете да направите, има други същества, които могат да го направят. Във вас седи идеята, че за вас въжи само това, което можете да знаете и можете да го направите. Това е първия живот. Вие трябва да се радвате не само на вашите придобивки, но трябва да се радвате на придобивките на всички. Защото придобивките на всички, макар и да не са сега, но един ден ще бъдат и ваши придобивки. Доброто, което другите придобиват, ще бъде ваше добро. И доброто, което вие придобивате, ще бъде добро на другите. Затова всички трябва да се обичат. И всички трябва да знаят да бъдат щедри, да дават. Това, което вие и другите придобивате, един ден ще бъде общо достояние. Това е. Божественото благо в света, когато хората разбират този закон Отче наш Беседа от държана пред Общия околотен клас на 16 май 1934 г. в София